politolog bez diplomu. Dnes poprvýkrát video. Dajme si úvod o Bohu, teda, pardon, o Trumpovi a vlastne to je to isté. Poďme si dať úvahu od Takera Carlsona. Vodca našej krajiny hovorí, nepríjmem žiadne pokyny od Boha, pretože, ako ukázal vo svojom nedávnom mene, ja som Boh. Takže to tak trošku vyvoláva otázku. Je to v poriadku? Zdá sa, že je to v poriadku. Pred Bielým domom neboli žiadne masívne protesty. Nedošlo k žiadnemu skutočnému pokusu s tým niečo urobiť. Mnohí republikánske lídry nad tým v skutočnosti len pokrčeli plecam. Seba deklarovaní kresťania nad tým mávli rukou. Žiadna veľká vec. Viete, on len postuje na true social. Nevníma nevšímajte si to. Je to len vtip. Je to vtip, čo nemáte zmysel pre humor. Výsme Ježišovi, ukazovanie prosredníka Bohu, ste takí úzkoprsí. A čo sa týka jeho útokov na pápeža, republikánsky líder za republikánskym lídrom, vrátane predsedu snemovne, toho seba deklarovaného kresťana, horlivého kresťana a znalca Biblie sa pripojili k útokom na pápeža. Budete sa musieť pýtať, je toto správanie kresťanského národa? Sú spojené štáty kresťanským národom? Poďme radšej ďalej. Zelenský hrozí Lukašenkovi únosom, ak Bielorusko vstúpi do vojny s Ukrajinou. Zelenský je ten typ človeka, ktorý sa rád vyhráža hlavám štátov, ktorému mu nelezú e, niekam. Videli sme to už v praktickej ukážke u Orbána. Tento štýl je, povedal by som, na Trumpa a nikto z Európskej únie sa mu neodváži kontrovať. Suma sumárum v celej Európe nie je pevný, autonómne rozmýšľajúci politik, ktorý by fungoval bez napojenia na zbrojnú či farmaceutickú lobby. Ruselskí lídri začínajú masírovať mozgy občanov vyhláseniami na tému úsporných opatrení. Vyzývajú menej jazdiť autami so spalovacími motormi, prípadne naučiť sa jazdiť šetrnejšie, menej lietať, či dokonca opäť častejšie prejsť na prácu z domu, teda home office, skoro ako za pandémie, s tým rozdielom, že tentokrát podporujú transport prostriedkami MHD. Konflikt s Iránom, ktorý sme mimochodom nevyvolali my, stál úniu na extra príplatkoch za dovoz fosílnych palív už 22 miliard eur za 46 dní. Takže... My dávame darček Ukrajine vo forme pôžičky 90 miliard eur a sami si máme uťahovať opasky? Si myslia, že tu seno sú druhovia z Bruselu? Generálny tajomník OSN Antonio Gutierš pri 80. výročí Medzinárodného súdneho dvora v Hágu zdôraznil, že dodržiavanie medzinárodného práva je dnes dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Ha, ha, ha. Tu je na mieste otázka, či sa pán generálny tajomník s týmto už obrátil na prezidenta Spojených štátov amerických, prípadne na Benjamina Netanyahuva. Ozaj, videli ste už tú karikatúru Benjamina Netanyahuva, kde vedľa jeho ksichtíku je text tohoto znenia. Naše tajné služby zistili, že Vatikány dva týždne od výroby jadrovej bomby. Takže, drahí veriaci, kto je ďalší na rade? Litva a Lotyšsko nedovolia predsedovi vlády Robertovi Ficovi preletieť cez ich územie pri lete do Moskvy, kde chce položiť kvety k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády. Premiér o tom informoval v stanovisku s tým, že určite si nájde inú trasu. Tak toto je vyloženie priateľské gesto. Rusofóbia zasiahla už všetkých manipulovateľných občanov Európy toť jasný dôkaz. A to bol účel rozhádať všetkých so všetkými, aj v rodinách, a pritom ide iba o zdroje v úvodzovkách. Ale o tom sa nehovorí. Na internete som našiel charakteristiku Trumpovho vedenia krajiny, počúvajte. Koniec jednej zlej ríše, vedenej mužom, ktorý sa narodil omylom. Mužom, ktorého dom horí zatiaľ, čo on je zanepráznený naháňaním kríz príliš presné na to, aby som sa o to nepodielil. Teda úprimná reakcia Austrálčana na Trumpovú kritiku na to. Kamoš, najprv sa pozri na svoj vlastný dom. Vedieš krajinu je, kde je dnes v noci bezdomova vyše pol milióna ľudí? Kde si takmer polovica dospelých nevie poradiť so 400-dolárovou podporou bez toho, aby si musela požičať? Kde inzulín môže stáť viac, než splátka za auto a ľudia, si ho musia dávkovať len, aby zostali nažive. Zdravotné dlhy sú hlavnou príčinou bankrotov a ženy umierajú na nemocničných parkoviskách, pretože lekári sa boja riečiť samovolné potraty kvôli reštriktívnym zákonom. Bez nich viac vlastných občanov, než akýkoľvek iný národ na svete, viac než Čína, Rusko alebo Severná Kórea. Takmer 2 milióny ľudí zámrežami a mnohí z nich neboli ani odsúdení. Sú len príliš chudobní na to, aby si zaplatili kauci. Družka života v A klesá. Si jedinou vyspelou krajinou, kde sa to deje. Poja miera dojčenskej úmrtnosti zaostáva za krajinami, ktoré by si považoval za menej rozvinuté. Tvoje deti v školách medzi hodinami trénujú návyky proti aktívnemu strelcovi čo strelné zbranie zostávajú prosperujúcim biznisom. Mzdy stagnujú už viac než 10 ročie. Učiteľia si musia privyrábať v ďalších zamestnaniach. Veteráni spia pod mostami a napriek tomu si minul bilióny dolárov vojnami v krajinách, ktoré ťa nikdy nenapadli ani neohrozili. A teraz máš odsúdeného zločinca zapleteného do škandálov a chaosu ktorý vedie kampaň, čo vyzerá ako geopolitická katastrofa v priamom prenose za najlepšieho kámoša. A ty nazývaš Grónsko zle spravovaným? Grónsko poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť, bezplatné vzdelanie a udržuje si jednu z najnižších mier väznenia na svete. Nikto tam nezbankrotuje kvôli chorobe. Nikto neumiera pri čakaní na schválenie poisťovňov. Hovoríš, že na to tu nebolo, keď si ich potreboval, Kedy presne to bolo, pretože po 11. septembri NATO vôbec po prvýkrát aktivovalo článok 5 kvôli tebe. Krajiny z celého sveta poslali vojakov, aby bojovali, krvácali a zomierali po boku tvojich v Afganistane. Austrália ani nebola členom NATO a napriek tomu sme tam boli celý 20 rokov. Potom si v strede noci odišiel bez koordinácie a nechal si svojich spojencov, aby sa vysporiadali s následkami. Takže predtým, než začneš iné národy nazývať zle správovanými, poriadne sa pozri do zrkadla, pretože z nášho pohľadu to skutočné zlyhanie správy nie je niekde bonku. vonku. Prichádza to priamo z tvojich vlastných úst. Tu nieč, naozaj čo dodať. Takto to je. Na stránke starého chovanca som objavil túto informáciu. Monsanto žaluje spoločnosti Pfizer, Moderna, Johnson ⁇ Johnson za krádež technológie vakcíny proti COVID-19. Od cyklónu B po glyfosát a mRNA, Bayer tvrdí, že smrteľné vakcíny proti COVID-19 boli vytvorené na základe jeho patentovanej GMO technológie z 80. rokov a chce svoj podiel vo výške 93 miliárd dolárov. Spoločnosť Bayer tvrdí, že spoločnosti ukradli patentované metódy génového inžinierstva GMO od spoločnosti Monsanto, konkrétne techniky, stabilizácie mRNA a substitúcie kodónov vyvinuté v 80. rokoch 20. storočia, aby prepracovali gén COVID spike. Podľa žalú ob spoločnosti Pfizer, BioNTech a Moderna Údajne odstránili destabilizujúce genetické sekvencie a zmenili kodómy, aby mRNA pretrvávala dlhšie a vynútila expresiu proteínov s vysokým spike bez povolenia alebo licencie. Spoločnosť bola hlavnou cérskou spoločnosťou IG Farben kartelu, ktorý dodával cyklon B pre nacistické vyhľadzovacie tábory. Vitajte vo svete klaonov. Premiér Robert Fico žaluje šéf-redaktora SK Petra Bárdyho za použitie jeho fotografie na oválke Bárdyho knihy o Ficovi. Fico požaduje očkodné 100 tisíc eur a o od Bárdyho aj vydavateľa. Toto je príklad, kam až sa dostane žurnalista, ktorý plní zmluvné podmienky sponzorov z Bruselu a spol. Nasleduje informácia, ktorá sa nedá potvrdiť. Objavil som na internete. Nemecko oznámilo Ruskej federácii pomocou diplomatickej noty že sa nezúčastní na oslava víťazstva nad fašizmom v Moskve. Ruská federácia poslala diplomatickou nótou takúto odpoveď. To je v poriadku. Pochod zajadcov sme tento rok neplánovali. To sa objavuje mimochodom každý rok, ale je to sranda aj tak, nie? Poďme do Iránu. Predseda iránskeho parlamentu vyhlásil, že nepriateľ sa usiloval o zmenu režimu a venezuelizáciu krajiny, výmenou za predaj ropy v aukci, ale tento plán zlieha. Plány na zničenie iránskeho letectva, námorníctva a raketových kapacít na začatie pozemnej ofenzívy a otvorenie hormúzského prielivu takisto stroskotali. Irán je plne pripravený, ak nepriateľ urobí čo i len najmenšiu chybu, bude nasledovať razantná odpoveď. V technickej sfére bolo v priebehu niekoľkých mesiacov zničených približne 180 dronov. Útok na F-35 nebol náhodný, išlo o operáciu s rôznymi technickými aspektami. Prosrední som tejto rakety si nepriateľ uvedomil, akými schopnosťami Irán disponuje. Galibav označuje námornú blokádu iránskych prístavov zo strany USA za pochabé, neinformované a neprofesionálne rozhodnutie. USA nesplnili svoje záväzky, hormúzský prieliv je preto teraz opäť uzavretý a na prejazd je potrebný súhlas Iránu. Keď bol prieliv znovu otvorený, Irán varoval, že USA musia zrušiť blokádu, ale Trump tak neurobil a preto Irán opäť pristúpil k reštriktívnym opatreniam. Na záver by som sa chcel venovať Jaroslavovi Daniškovi a relácii STVR do kríža. V prostredí sociálnych sietí sa v apríli 2026 šírili príspevky označujúce Daniškov štýl za neprofesionálny a aktivistický. Pričom kritici volali po zásahu rady STVR. Naopak prijasnívci relácie ocenujú, že v nej zasnievajú názory, ktoré sú v iných médiách údajne potláčané. V relácii v polovici apríla sa diskutovalo o stave slovenskej kultúry a personálnych zmenách na ministerstve kultúry. Hostia spolu s moderátorom Daniškom sa vyjadrovali kriticky na adresu Lukáša Machalu. Podľa Machalových následných vyjadrení ho v diskusii označili za nekultúrneho človeka, normalizátora či dokonca idiota. Reakcia Lukáša Machal reagoval prostredníctvom videa na sociálnej sieti Telegram. Postup moderátora Jaroslava Danišku označil za neprofesionálny a urážlivý. Doslova uviedol. Pľuť do tváre mi nebudete. A spochybnil Daniškovú odbornosť otázkou, či je nositeľom Nobelovej ceny za literatúru, keď si dovoluje hodnotiť jeho kultúrnosť. Právne a disciplinárne kroky Machala, ktorý je zároveň podpredsedom rady STVR, oznámil, že podáva podne na etickú komisiu STVR a na radu pre mediálne služby. Žiadal verejné ospravedlenie a zvažoval aj právne kroky. Argument o cenzúre Machala incident využil aj ako protiargument voči obvineniam z cenzúry v tv Vyhlásil, že ak televízia odvysiela reláciu, kde takto útočia na predstaviteľa ministerstva, je to dôkaz, že v inštitúcii žiadna cenzúra neexistuje. Ministerka kultúry Martina Šinkovičová sa už predtým, teda v rokoch 2024, a 2025 vyjadrila, že má s reláciou do kríža problém, pretože podľa nej nedostatočne reprezentuje vládne názory. Tento aprílový incident tak bol vyvrcholením dlhodobého napätia medzi tvorcami relácie a vedením rezortu kultúry. Pridám ešte jednu z reakcií z internetu, kde televízny divák nazval redaktora Danišku trojským konom opozície v STVR a Veru, vyzerá to tak. Za mňa na dnes všetko. Ľúčia sa Monika a Dušan. Dopočutia v stredu.